2. Og dette var de av provinsens sønner som dro opp fra det landflyktige folks fangenskap, det som Nebuchadnezzar, kongen i Babylon, hadde ført til landflyktet til Babylon, og som senere ventet tilbake til Jerusalem og Juda, hver til sin egen by, de som fulgte med Serubabel, Jeshua, Nehemia, Seraia, Relaya, Mordecai, Bilsham, Mishpar, Bigvai, Rehum, Baana. Talet på männen av Israels folk. Paars söner 2172. Shefathias söner 372. Aras söner 775. Pa hat Moabs söner av Jesuas och Joabs söner 2810. Elams sønner, 1254. Satus söner 945. 760, Banis sønner, 642, Bebeis sønner, 623, Askads sønner, 1222, Adonikams sønner, 666, Bigweis sønner, 2056, Adins sønner, 454, Aters sønner, Hiskias sønner, 98, Besai's sønner, 323, Jora's sønner, 112, Harsjum's sønner, 223, Gibba's sønner, 95, Betlehem's sønner, 123, Mennene fra Netofa, 56, Mennene fra Anatott 128, Asmavet's sønner, 42, Kiriat Kefiras Kefirah's og Be'eroth's sønner, 743. Ramas og Gebas sønner, 621. Mennene fra Mikmas, 122. Mennene fra Betel og Ai, 223. Nebos sønner, 52. Magbish sønner, 156. Den andre Elams sønner, 1254. Harims sønner, 320. Lods, Hadids og Onos sønner, 725. Jerikos sønner, 345, Senaas sønner, 3630. Prestene, Jedaias sønner av Jeshuas hus, 973, Imers sønner, 1052, Pashurs sønner, 1247, Harims sønner, 1017. Levitene, Jeshuas og Kadmiels sønner av Hodavias sønner, citt 4 Sångarna Asafs söner 128 Portvaktens söner Shalims söner Aters söner Talmons söner Akubs söner Hatitas söner Jobais söner i alt 139 Netinim tjänarna Sihas söner Hasufas söner Tabauts söner Keros sender, Hagabas sender, Akkub sender, Hagab sender, Salmai sender, Hanan sender, Giddels sender, Gahars sender, Reaya sender, Resin sender, Nekodas sender, Gassam sender, Usas sender, Paseas sender, Besai sender, Asnas sender, Meunim sender, Nefusim sender, Bakbuks sender, Hakurfa sender, Harhus sender, Baslut sender, Mehidas sønner, Hasha sønner, Barkos sønner, Siseras sønner, Temas sønner, Nesias sønner, Hatifas sønner. Sønne av Salmos tjenere. Sotai sønner, Soferet sønner, Perudas sønner, Jaala sønner, Darkons sønner, Giddels sønner, Shefatyas sønner, Hattils sønner, Pokeret Hasebayim sønner, Amis sønner. Netinim-tjenerne og sønnene av Salmos-tjenere var i 392. Og dette var de som dro opp fra Tel-Mela, tel, tel Kerub, Adon og Immer, og det visste seg at de ikke var i stand til å gjøre rede for sitt fedrehus og sin herkomst, hvorvidt de var av Israel. Delayas sønner, Tobias sønner, Nekodas sønner, 652. Og av prestenes sønner? Habayas sønner, Hakkos sønner, sønne til Barsillai, han som tog en av Gileaditen Barsillais døtre til hustru og ble kalt ved deres namn. Dette var de som lette etter sitt register for offentlig å fastslå sin avstamning, men de fant ikke seg selv oppskrevet, så de ble utelukket fra prestedømme som urene. Derfor sa Tirshataen til dem at de ikke fikk spise av de høyhellige ting før det sto fram en prest med urim og tumim. Hele menigheten under ett utgjorde 42.360, foruten deres slaver og slavekvinner, som utgjorde 7.337, og det hadde 200 sangre og sangerinner. Deres hester var 736, deres muldyr 245, deres kameler 435, deres esler 6.720. Og noen av overhodene for fedrehusene ga frivillige offergaver til en sanne gudshus da de kom til Jehovas hus, som var i Jerusalem, for å reise det på dets eget sted. Etter hva de maktet ga de guld til forrådene for arbeidet, 61 000 drakkmer og sølv, 5000 000 miner og 100 prestekjortler. Og prestene og levittene og noen av folket og sangerne og portvaktene og netinimtenerne bosatte seg i sine byer, og hele Israel i sine byer.